əcmaənin nəmərdə. Sələyə, bu ürünün mülürlə, etəyəmmunu fəqlül məccid və qeyrin. Yani, məccide giren, məccide və ya başqa illəri giren də sağ tərəfi üçtəkli. Mələ sələm, kiram vaxtı təbii, ayağı, əli. Və burada, bu sələyə, məccide və qeyrin. İllərə və qeyrin, burada yani, azıq nəzis olmayın Yəni o mən yəllər burdan, o mən də soban Çünki məsalan pis yöllərə çox sol ayaqla. Başına çaq ayaq yoluna girəndə. Ayğım bu. Amma imona beləmisən, çox ki ev deyil, sayına. Bazarın sol. Bazar. Va təsəra kimə? Solma gəlməlidir bilmirəm. Həzır imona belə baza şeylərindən də Şeytanın məhcidi yani o mənadır ki, orada yalan çoxdur, şeytanın işləri. Allah Allah və s. bu mənadan, yoxsa bağımındardır, Allah bilir. o Belə sağla girməsin, Allah bilir. Üməli, burda Buxarə Rəhiməlullah e, İbn-i Ömərdən rüvaət getirir ki, i̇bn Ömərin əməlindən ki, bəs, bəs i̇bn Ömər həmişə sağaq ilə yəni gedəndə sağ ayaqla keçərdi və bir yərdən çıxanda sol ayaqla çıxardı. Həmçin Buda Aişə Vədiyyəllə hədə vaətində deyir ki, Peygamber sallallahu sənəm sevərdi sağla başlamağı. Nə də, də nə də bacarırsan. Hətta ayağını qeyəndə, yəni, taqqipsat, biri məsələn paltanı qeyinir. Yaxşı sağ həllə salasan, sağ ayaq. Həmçin ayaqda burada sağ ayaq, sağ ayaq alm oldu. Belə ədaddir. Ə e, Surə burada, xəna bulla. Başqa məsələyə toxunau da. Ə və hər ki başı qəburlar məşəki Cəhiliyyə və Yəni müşriklərin qəbirləri çıxardırıb. O ya da məscid tikməyə olamı. Yəni çatdır. Qəbirsanlıqdır. Müşriklərdir. Buxorə burada qeyd etdik ki, məşriqlərin mən göstərək ki, məsəlmanların toxunmaq lazım deyil. Ayrim bey, məsəlmanın qəbrəsmaya gələyə təxminilə necə qədir? Qəbrəyə gələ İslam insan həqiqon həm insana hörmət edir, həm sağlamında, həm öləndə. Ona görə nəhy və səlləm qəbirlərə siqətməyə, oturmaq. Ayrim bey, və nəhy edib insan öləndə onun cəsədilə tisraflar eləmək, hətta sığmaq məyidi, düzgün deyil. Aydın dəyib, Peyyambar sahəsində ki, cəsədlə elə davranın ki, diridir, diri kimi. Bazısı, insan hörmətdir. Ona görə, müsəlman qəbirşanlıqlarla toxunmaqdır, düzgün deyil. Tə qədə olsa bələ, amma bələ olmaz. Amma müşriklərin isə, məsləhət isə, məsləhət. İkmi olar, məsələn, taşşıyır. Yol çəkməyə və ya məsələn, çəkib şəhəyə salmağa. Ağzındır, təstəxanə çəkməyir, bu daha yaxşıdır. Və burada, e, Buhayr rəxməlullah burada deyir ki, bəyəz Peygamber savasını buyurdu ki, Allah ilə ənət iləsin yahudilərə, onlar Peygamberlərin qəbirlərini istəyir, mescid dikiblər. Və başqa rivayətdən əslanlər də deyir. Və bunu göstərir ki, bədiz, Qəbir üstə məsid tikmək olmaz. Niyə üçün? Çünki Peyğambərin əgər qəbirin üstə nəhn olunur Və başqasının necə? Ayqında həm salih insan, həm övliyyə olsun insan. Və ya məmin olsun, olmaz. Məsid tikmək olmaz və bina. Ümumiyyətlə, qəbiri çox qulluq dənəmək lazımdır. Məsələn, bizdə görürsən armaturlarla, elə bəlkitirlər. O qəbir 500 il qalar. Daha heykəllərdən zəzindən yaşmır. Amma qəbir isə belə getirsə başkinin bütün hansı qəbirsəndə olacaq, ətrafı. Amma qəbir xidmət olunmalıdır, lakin belə yox, əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılmalıdır, yəni möhkənləndirməməlidir yer. Və sonra burada Ömer xatab görür, ənəsini məlik qəbirin yanında namaz qılıq. Onlara xatab deyil ki, qəbir, qəbir. Olur, sən ənəs görmür üçün sahabı, görmür və Ömər yadına salır və ənəs malik şəhəl orada qılmur, lakin ənəs namazını qaytarmı, təsdən. <gülüyor> yəni ənəsə demir ki, sənə namazın batıldır. Aynı olan yerdə dayanılmıyor namaz qılmağa. Necə? Olur, sən bilmir ya, bilmir. <gülüyor> qəbir namazı da namaz deyənlər olar qərsanada. Çünki cənazə namazı əgər kılınmır. Çünki cənazə namazı namaz deyil, xeyr. Duadır. Orada bir kürlük yoxdur, səcdə onun yerin. Dərsanlıqda olar kılmaq. Amma tələ namaz dərsanlıqda olmaz. Son şey qəbir yanıdır da. Yaxşı, solo burada yenə başqa rivayətlər diqqətli ki, bəz Ummu Sələmə, Ummu Həbibə Ayşə olardan rivayət edir ki, bəs onlar Həvəştənə gələnlərdən idi, mühazirlərdən. Deyirlər ki, ya Rasulallah, bəs biz orada kirsələr gördüyü orada şəkillər var idi, kirsələnin içində. Məsələnləni daxıyıq, kristiyanlar. Və bir həmbər ki, onlar belə idilər də belə Salih adam öləndə onun şəkilini çəkirlər məni şeydə, meçiddə. Onun gələk kilisələr müzəydir, şəkil müzəydir, aydınbıyır. Hə, məsəl orda görürsən, hem gölkü İsa'dır, gölkü Məryəm və sonra o şəkiller görürsən, zürb-zür, olar səlih insanlərədə olaraq. Məsəl ölen kimi mökədləsləşdirilir, hem ibadətə döndərlər, hem de kilisədə şəkillerini çəkirlər. Amma şəkil olmaz, hususən ibadət yerində. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Allah eləni fesad çıxaranlara Tamam deyir ki başqa bir dəstə çigil çekenə, qəmaçkine, gecə gecə şəkillər çizilə sənədin, dicələr ha? Dicəklər və hücrə. Lağuf verə bilməz, çünki verə bilməyə bilər. Cəhənnəmə getəcək o. Və, və, və, və azan acəlelə sonra Resul sallallahu aleyhi ve sonra dedi ki, onlar ən pis Qiyamət günü onlar ki, yəni əgər salih insanlar öləndə tutub, onun şekilini çəkib, məhçidə vurarlar. Ayrındır, yəni ibaditliklərə. Ən pis qiyamət günü adamlar olardı. Və sələ, burada e, Buxarə Rəxim Allah ənəsin rivayətini ki, o axt Peyğəmbər sallallar sələ mədinəyə gələndə, məhçidin yeri təyin olananda elə oldu ki, Bir bağ idi, bağın içində qəbrləri vardı məşhurların. Və bağ da Mədinənin Mədinə ahlinə sakinlərindən biri, idi. Və Peyğəmbər sallallahu ki, biz onu pul nalacaq yeriyin. Aydın bey, lakin o istəmir. Deyir, Allah xətinə verəm, Allah yolda. Orada xurmaq az olur və bir neçədən mürşidlərin qəbrləri və piyandar salısa əmirlik ki, çıxardır o qəbirləri oradan, çıxardırlar aybun böyük və aparlı başqa bir yerə bastırırlar uzaqda və onu üstə, yəni təmizlənindən sonra meçid dikirlər Mədinə meçiddir hə. Yəni bunu göstərir ki, müxarədə Allah bununla gətirir, babın adını qoyur və bu dəlilər gətirir ki, onlar müşüqinə əgər qəbilsandıqdırsa, məsələn, tax ki, sökül meçid dikmiyolar orada, lakin bir şərt neyi çıxardım, qəbirləri təmizləyirsən o Aydın bəy, qəbirlər təmizlənməmiş, məsəl düzgün deyil. Aydın bəy, da ə, Məhsuliyyət Bu məsələni qutarır və keçir, e, başqa məsələlərdə olar da qalsın gələn dəfsəm, zallar